La o făclie, 1879. Prin tomuri păfuite ce mesele încarcă, Edgar. Trece cu gândul prin veacuri ca într-o barcă. Nimica nu oprește a gândurilor grabă. Din când în când în calei pe sine se întreabă. La ce folos. Că timpul și spațiul străbate și ce folos. Că vecinic, revnind singurătate, îl de nimic în lume viața ei noso Când se regândă șertui problema, problema ei nu înțelege. Ce caută talentul în șirele ei sarate? Cum luna se i vește sau vântul în codru bate? Dar vă spune aceasta sau dacă nu va spune, pădurile și luna vor face o dominune. Ba ele vor întrece de apurul pe autor și-au spus aceste lucruri de zeci de mii de ori. O capete pripite în colbul trist al școlii cetiți în foliante. Ceroase sunt de moli și viața frumusețea al patimei nesați. Nu din viața însăși din cărți. Le învățați? În capetele voastre de semne, multe sume, din mii de mii de vorbe consista voastră lume, ca o făcrie stinsă de ce mereu să fumegi, de ce mereu același gânduri să le toturumegi și sarcina de gânduri să o porți ca pe un gheb. Astfel, ades în taină durerii, mă întreb nu aflu de capul în lume să-mi îl pun, căci n-am avut tăria de a fi nici rău, nici bun, căș n-am avut metalul demonilor în mine, nici pacinii ca răbdarea omului de bine, căș n-am iubit nimica cu patimă și jind. Am fost un creier bolnav și o inimă de rând. De mult de vorbe goale nici voi să mai ascult, Nimic e pentru mine, ci pentru lumei mult. Ce este viitorul? Trecutul cel întors. Eșirul cel de patim, cel pururea retors. Am azi în laturi greoaie veche cărți care privesc viața din mii de mii de părți și scrise în credința că lumea tot se schimbă cu dezlegări ciudate și cu frânturi de limbă. Nu-i foliant în lume din care să înveți ca viața preț să aibă și moartea să aibă preț. Și de pe o zi pe alta o târâi uniform și nici să pot de somnul pământului să ador. Pustie, sură, rece și fără înțeles. Nu apăr adevărul, nu apăr un ires, nu sunt la înălțime și nu sunt de desubt. Cu mine nu am luptă, cu lumea nu mă lupt. Să-mi ving eu adevărul sau să-mi minciuna, minciuna, încumpenele vremii sunt amândouă una, să țin numai la ceva oricât ar fi de mic, dar nu țin la nimic, căci nu mai cred nimic. În manta nepăsării mă înfășor, dar și tac și zilele Vieții minșirul le desfac, iar visurile mele le poruncesc să treacă, iar ele ochii albaștri asupra mea și pleacă, cuprinse de amurgul cel fin al aurorii, văpaia în ochii unitei cu farmecul palorii. Trec, pierd în adâncimea iubirii și a genunii, icoanele frumoase și dulci, a zlăbiciunii ca flori veștejite. Și triste frumuseți, uitarea le usucă sărmanele vieți și apoi ce-mi pasă. Fost am în lume poate unic, ce fără să știu unde pe-a lumii valuri lunec. Mulțimea nu se naște decât spre a muri. Rușinei ale ei număr cu unul a spori ferice de aceea ce n-au mai fost să fie, din lagănul cărora nu s-a durut, nu s-a durat, nu s-a durat sicrie. Nici nisip vreo urmă lăsara lor picioare, neatingi de păsul lumii trecute viitoare, de-a pe atâția câți fură cu putință, numele lor e nimeni, nimica lor ființă, ei dorm, cu doarme un haos, un caos pătruns de sine însuși, ca cel ce în visui plânge, dar nu-și aude plânsuși, și a doua zi nu știe nimic de acel vis, vai de acel ce ochii în lume i-a deschis, blestem, mișcării prime, al vieții primul colț, de Asupra i se cerurilor bolți, iar de atunci prin caos o muzică de sfere, a cărei hainei farme cu prinsul e durere, o genice cu ombra pământul îl sfințis trecând atât de singuri. Prin secolii robiți sunteți ca acei medici miloși și blânzi în viață, ce parcă n-au alt bolnav decât pe cel de față, Oricui sunteți prieteni, dar și oricui îi pare că numai pentru dânsul ați fost în lumea mare, în orice veac trăiră neîncetățeniți. Și totuși, nici într-unul străini nu o să fiți, căci la mora vieții ați strâns-o cu îngrijire și dându-i acea haină de neîmbătrânire, Oricât se schimbe lumea de ca de ori de crește, În dreapta vă oglinda de apururi se găsește, Căci lumea pare nu mai curge trecătoare, Toate sunt coji durerii celei neperitoare, Pe când tot ce largă și în se așterne, Repau în raza gândirii cei eterne era adevărul, ca și păcatul mumii eve, de față-i pretutindeni și pururea a ieve.